Його око сіпалося і сіпалося в нервовій судомі. Розділ четвертий. Олена йшла коридором початкової школи та прислухалася до голосів за дверима класів. Під час уроку у просторому світлому приміщенні завжди порожньо й тихо. Але тільки продзвенить дзвоник, як десятки маленьких вічних двигунів, вибіжать із кабінетів і заповнять собою весь вільний простір. І тоді неможливо буде і двох кроків вступити, щоб не зіштовхнутися з кимось із них. Ха, потішні невгамовні малюки. Як добре, що вона працює в школі та щодня може спілкуватися з дітьми. Як радісно, що хоча б з обов'язку служби має можливість бути поруч із ними. А служба ця у нинішні часи стала ох якою нелегкою. І аж ніяк не через учнів, серед яких завжди не бракує важких дітей. Видні в усьому злощасні матеріальні проблеми, які не піддаються, на жаль, ніякому педагогічному впливу. Учителі, як і медики в державних установах, перетворилися на справжніх подвижників, їм доводиться працювати майже безкоштовно. А матеріальні бази шкіл, порівняно з недавнім минулим, збідніли воїстину дуже люгідного стану. На жаль, середня освіта стала тепер безкоштовною не стільки для дітей, скільки для держави. І якби не батьки дітей, котрі, як завжди, з розумінням ставилися до тимчасових труднощів і постійно допомагали, школа і зовсім перестала бути школою. Але не всі батьки могли зглянутися і побачити справжню суть нинішньої безкоштовної освіти, а тому будь-яке збирання грошей на шкільні нестатки сприймали з Не розуміли й того, що школа – це не лише уроки та домашнє завдання, і позакласна робота, покликана розвивати і виховувати дітей, а театри, концерти, екскурсії – навіть звичайні спортивні заходи все тепер стало доступне винятково за власний кошт. Певна річ дещо оплачували так звані спонсори, їх колись називали шефами, та ще народні депутати, котрі самі мали певний зиск із патронати над школою. Олена, як завуч організатор, не нехтувала нічиєю допомогою. Але засобів усе одно не вистачало. Ось і зараз, за два дні до святкового концерту, коли все вже відрепетировано, чи ці на зубок знають свої слова, а апаратура в актовому залі як мовчала, так і мовчить. Апаратура стара і давно вимагає заміни, але в шкільній скарбниці нема грошей, навіть на її ремонт. Торік виручав свій майстер, учень-старшокласник, який ґрунтовно цікавився радіотехнікою. Він добровільно і з задоволенням колупався в будь-якій апаратурі і до урочистих заходів завжди змушував говорити за німілий шкільний мікрофон. Але старшокласник став випускником і 1 вересня лінійку довелося проводити взагалі без допомоги технічних засобів. А на час новорічних свят хтось із жалісливих заможних батьків приніс до школи власну апаратуру. Однак позичати й далі чужу радіотехніку було незручно. Тож Олена не уявляла, як вибратися з цієї халепи. «Просто не збагнув, що робити!» Вихопилася в неї вголос і чітко пролунала в порожньому лунковому коридорі. І відразу біля вікна за виступом стіни вона побачила чоловіка, що стояв до неї спиною. Ну от, налякала сторонню людину. Ще вирішить, що вчителі до того допрацювалися, що самі з собою розмовляють», – зніяковіло подумала Олена. Вона звикла бачити в коридорах початкової школи батьків, поки діти навчаються в молодших класах, тата і матусі частенько навідуються до школи. Але тільки на ну, дитина підростає, батьки часом навіть не знають, як звуть класного керівника їхнього сина чи доньки. Порівнявшись із чоловіком біля вікна, Олена михцем глянула на нього, і відразу серце її по-зрадницькому здригнулося. Вона ступила ще кілька кроків уперед і війшла в наступний коридор. Зупинилися, причинивши за собою двері, і спробувала заспокоїтися.